до інших шкіл. А вранці зателефонував Нью-Йорк. А вперше в новому житті. Джефрі знайшов постійну роботу в солідній фірмі, що провадила глобальну торгівлю. «Я в них буду експертом з твоєї батьківщини. Виходжу на роботу 11 вересня». Попросив зірку вийти за нього. «Джефрі, Джефрі, а по-нашому охріме» і найкращого чоловіка життя пластиліново переліплює на свій копил. Довго ж ти мовчав, тобі треба було, щоб і я знову зробилася сертифікована, ліцензована, а все нестандартне для нецивілізованих. Твої амбасадовці в Києві, певно ж, надали точну інформацію про моє виправдання. Довго ж ти чекав з нагоди знову посвататися. Про що можуть говорити глобальний торгівець і та, яку навіть людські покидьки в камері взивали вбивцею дітей і зневажали? Поговоримо про це. Всього цього зірка Джефрі не сказала. Команду піців поруч. Максиміліан чепився йому в рукав светра. Не любив імператор такого незрозумілого простору, де серед меблів пурхають знахабні пташки. А квіти довкруж схиляють голови у прірву. Панічно волав, вимагав занести себе до правдивого помешкання. Команду підхопив кота за поперек, підвівся. — А чому ти заборонив адвокатові казати, що це ти його для мене найняв? — аж сьогодні запитала зірка. Вони досі уникали повернення до минулого. Після тюрми зірка змінила все. Відростила волосся, не відчиняла шафи з колись улюбленим убранням, не вилазила з джинсів, футболок і кросівок. Перебралася до травки. Тиждень доводила її кімнату до пуття, купила розкладачку для себе. Коли з обіймами кинувся Олег Ткач, не впізнала його. Не зіграла акторськи, просто не впізнала. Ганська показувала зірку світилам. Ті знизували плечима. Нормальна молода здорова жінка не хоче знати свого минулого. Вибірково, тюремно судового. Кращий лікар, час, зрекли світила. Говоріть з нею про все, але не вимагайте відповіді. Колись відповість, як Бог дасть. Так тривало досі. А що трапилося сьогодні? Сьогодні телефонував Джефрі. «З Нью-Йорка», – відповіла на думки командозірка. Він запропонував переїхати до нього. Командо мовчав. «Він знайшов непогану роботу в якійсь крутій торговій фірмі, а Сара вчиться краще за всіх у коледжі. Там таких знань, як у нас, не дають. То чому ти приховував, що адвокат твій?» «Тобі ж сказали...» що я дав свідчення проти тебе, і тому звільнився з тюрми. Зірка кивнула. Ти могла б якусь дурницю учворити, відмовитися від захисту, щось подібне? Могла б. Я гадала, що заплатив Джефрі. Не чув, літку знайшли. Ні. У Нью-Йорку спекотно. За рік Лідія звикла тут майже до всього, але не до клімату. «Доброго дня вам, шановна Тетяна Іванівна!» Пише вам Ліда Олійник, якщо ви мене пам'ятаєте. «Що ти пишеш, мамо?» Через плече зазирнув кароокий чорнявий хлопець років десяти. «Давай я тобі на компі наберу». «Єдино, побав малого!» «Чи збери його та погуляйте у парку!» «Я закінчу, прийду до вас!» «Тільки десь подалі від вулиці!» Як ви вже, мабуть, зрозуміли, в Києві мене немає, бо я в Нью-Йорку. Спішу повідомити вам, Тетяночку, що майже рік тому в нас із вами народилося дитя. Синок. Зріст 58 сантиметрів. Вага 3500 грамів. Я довго думала, як його назвати. Вирішила Ігорем. От ваш чоловік зрадіє. До речі... Мені тут сказали, що народжений в Америці, ваш синок може стати її президентом. Напевне й стане. Ловкий такий хлопчик на вас схожий. Кругленький, світленький.